Grăita am iar prin lacrimi cu Domnul și am spus, De noi cum nu-ți e silă prea scumpul meu, Isus? Cum nu-ți întorci tu fața cu sile de la noi? Și cum mai vrei să suferi văptura de noroi? Cum vrei să calce în lume piciorul tău curat, cel care peste arii de înge? Până nu ferești în tine omenască să nu-ți urdărești? Cum poți să suferi, Doamne, miros de putregai, când ai dămuia dulce a crinilor din rai? Cum suferi bezna noastră, tu, soare strălucit? Cum poți să rabzi o cara tu, domnul prea slăvit? Și cum în căldura iubirilor cerești? Inima mea are ce tu vrei să locuiești, Tu, ceea ce stai în ceruri cu mari luminători, În iadul meu, stăpâne, cum vrei să te cobori? Ca pe de-a rândul eu te-am gonit mereu, Ești de la mine, Doamne, că păcătos sunt eu. pasul tău curat, Ai coborât o cerul în iadul meu spurgat, Cu pasul tău pe mine de tot mai ai curățit, Cu raza ta tot chipul tu mi l-ai strălucit, Cu focul tău pe mine cel rece m-ai aprins Și peste sărăcia mea goală ai întins un colț al hainei tale Și m-ai făcut bogat, Mi-ai dat inel, coroana, porfiră de împărat, mi-ai încăput în suflet tu, cel neîncăput, Și sufletul meu, iată, cer nouul tu l-ai făcut. În sufletul meu astăzi tu însuți locuiești Cu Maica prea curată, cu ce te le cerești. Și pentru toate acestea, Iisus e prea iubit. În cerul nou din suflet să fii în veci slăvit.